Islam je vjera savršena Islam insana odgaja da žudi i stremi ka tome da svakim danom bude bolji tako nas islam odgaja to koliko mi prakujemo islam to je nešto drugo ali islam od insana traži da uvijek samokritično gleda na svoje postupke da uvijek stremi ka bolji da nikada nije zadovoljan sa sobom Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wassalam u hadijskoj izbiržima muslim od Ebu Hureyre, jak mu'min je bolji i draži Allahu od slabog mu'mina. Vite bolji i draži Allahu od slabog mu'mina. A obojci je hajr, da si onaj slabi, ne bi naljutio i u njemu ima hajra, svakako. Ali je bolji, pazite, dvije odlike velike. Kaže Boži poslanik, jak mu'min, on je bolji i draži Allahu. Pa ako hoćeš da budeš bolji, i ako da budeš draži Allahu onda je to ambicioznost jak muhmin u svemu jakog imana ponude posao, sve fino samo ne možeš klanjati namaz treba Boga mi tu dobra petka pa odbiti taj posao svi u školi odoše u kladioncu, ti mimo kladionci svi u Nargila šop a ti kući svi sutra na Facebooku Koda sjedi pre Čirom, toliko je dima oko njega od Nargile, on se usliko, ti se slikaš neđe tamo sa patkama na vrelu Bosni. I tako dalje. Pa znači, jak mu'min je bolji i draži Allahu. Pa ako hoćeš da budeš bolji i da budeš draži gospodaru, ostavi se Nargile i ostavi se duhana, budi cilj da ti bude Allahuvo zadovoljstvo. Onda da budeš jak. A jak ne možeš biti osim sa ambicijama. Isto tako Allahu possessanike alihi salatu wasalam dugom jednom hadisu od Abu Hurairi koji je bilješme Buharija kaže na kraju hadisa pa ako molite Allaha i kad ga molite za džennet pazite u džennet inna tastut tin edreja 100 100 stepeni kaže Boži poslanik dovite za najveći nivo džennet fir al firdaus al aala djete biti poslanika alihi salatu wasalam pa nas uči ne da rekneš ma ja nema veze dajme da budemo najzadnji kao što je došlo u onom hadisu da će biti jedan musliman koji će uči zadnji u džennet dobro paša ako sva tuzla budim dovila da bude zadnji samo će jedan bit zadnji ostali đeči pa znači čovjek da se trudi ma nije mi bito da budem u džennetu ne, ja hoću sa poslanikom ali ne, dođeš i doviš cijeli dan Boži, ja gospodaru daj mi da budem u Firdevsu na cijeli život spavaš ne, dova i onda da dadneš sve od sebe isto tako Allah Đelešanhu imate u suri Furqan opisuje robove milostivog u Ibadur Rahman pa u jednom ajetu opisuje kaže owanie Elle vin jekuluna robbena min zvađna odlurijjatina, porrata ajun vođalna lmuttateine i o gospodaru, to su oni koji govoje gospodaru naš podari nam u našim suprugama i u našem potomstvu zadovoljstvo oka i učini nas da budemo vođe bogobojaznima. Pazite, uspjehe da budeš bogobojazan ali nas Kur'an uči kaži Allahovi pravi robovi, oni traže da budu vođe bogobojaznih. Ne u smislu da se natječu da budu na stolici, ne. Da, da se ljudi bogobojazni u njih gledaju A to ne može svako. Danas je teško biti na nekoj pozitivnoj nuli, a kamol da se ljudi u tebe ugledaju. Pa nam treba šta? Ambicioznosti da bi potpali, potpali pod ovaj pojam robova milostivog. Isto tako, jedan ashab, dječak, evo nam ispita. Ovo je ispit. Prije nek što saznamo, ovaj hadis, nek sebi svako postavi, ali između sebi je Allaha, šta bi sad mu neko dođe, zlatna neka ribica, i da mu rekne, šta ćeš da ti ispunim želju? Ali iskreno, ne treba sad kad čujemo hadis, svi kažemo ime i bi džennet. Pa biste vidjeli da smo pitali na ulazu ovdje, šta bi noćas iPhone 6 bilo kod zlatni ribici. A ovaj Kab odnorab, odnosno Rabi ibn Kab el-Islami ponikrizno noć kod Božjeg poslanika li selat sam pa jedni večeri donio Božjem poslaniku vodu za abdes. A Božji poslanik je bio takav da je volio ljudima uzvratiti na dobro djelo. Koga god mu radi dobro djelo pokušavaju da uvijek uzvrati. Pa kaže Tom Rabi'i sel pitaj traži što što hoćeš. Kaži, es eduke murafaqatake fil dženne, tražim da budim s tobom u djennetu. Allahu ekber. Kom je bi to palo na danas da odijete s kamerom, s krivenom kamerom, predškolu i da zaustavite stotinu naših učenika iz srednje škole i kažiš, daj imaš želju. Kom je bi bila želja džennet? Ovaj asa, pa Božji poslanik da vidi, jel on sto posto sad tim rješio. Kaži, evo gaj radzalki, malo nešto drugo, da nisi šta? Ne, ne, kaži, to je... Pa kaži, pomozime na tom putu mnogo sežde čini. Namaz obavljaj. Allahu ekvar. Dijete, ali shvati on šta je najbitnija stvar i najbitnija želja.